aceste meditații au fost transferate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați și prelucrate sub formatul a unor lecțiuni de 30 de minute de maniera celui de astăzi care se pretează difuzărilor pe undele de radio. Lecțiunea de zi C043 va debuta cu prilejul citirii versetului 18 al 1 Epistolei lui Pavel către Corinteni, capitolul 6, căruia îi vom da citire de îndată după ce mai întâi vom avea astăzi câteva învățături dintr-o carte de mare valoare, este intitulată Îndrumătorul Bunului Creștin. Cartea este semnată de Arhimandritul Gerontie Genoiu, publicată de editura Ichtis, la anul 1997. La paginile 18 și 19 dau citire la două citate. Pagina 18, chiar primul paragraf, astfel grește. Vei zice, e foarte greu să ajungi la cer, trebuie să renunți la toate înclinările, patimile, plăcerile vieții? Da! Dar ca să ai o soartă mulțumitoare în lume, nu trebuie să te ostenești? Toate le faci pentru viața trecătoare și vremelnică, dar pentru fericirea și odihnă veșnică nu poți să renunți la patimile păcătoase care sunt piedici în calea mântuirii tale? Pentru bunurile pământești trecătoare ai multă sârguință. N-ar trebui să ai și pentru cele cerești ale vieții veșnice? Tu zici, aș vrea să mă mântuiesc, Aș vrea să merg la cer, dar pe altă cale, nu pe calea suferințelor." Îi zici, vreau să mă mântuiesc, dar află că nu este alt drum către mântuire decât drumul Golgotei pe care a mers Domnul să ne mântuiască. Fieți milă de sufletul tău, omule, pentru care Domnul Iisus Hristos și-a dat viața. Faptul că pierderea sufletului este fără întoarcere, trebuie să te hotărască mai mult să lucrezi pentru mântuirea ta." Dumnezeu a făcut sufletul pentru cer să fie fericit în veci, iar tu vrei să-l arunci în iad? Chiar dacă sufletul ți-ar fi cel mai neîmpăcat dușman, tot nu te-ai purta cu el mai crud ca acum. Iar la pagina 19, dacă trăiești fără rânduială și socotești nefolositoare harurile cerești, dacă inima ta este împietrită atât încât să nu simtă nimic din adevărurile veșnice ca moartea, judecata iadul și raiul, înseamnă că trăiești în stare de plâns, de pierderea sufletului, cum a zis Domnul, în păcatele voastre veți muri. Și cine trăiește în păcate a pierdut mântuirea și se duce la iad în mod sigur. Aici încheiem citatele luate din cartea Îndrumătorul bunului creștin, semnată de Gerontie Genoiu, tipărită cu binecuvântarea prefericirii sale Teoctist, Patriarhul României, la anul 1997. Dragii mei creștini ortodoxi, vreau să se știe bine învățătura noastră cea dreaptă ortodoxă. Așa cum o arată Sfânta Scriptură și așa cum este enunțată și aici de Arhimandritul Gheronche Ghenoiu, ne arată limpede că drumul către mântuire nu este altul decât drumul Golgotei pe care a mers Domnul, ascultați, să ne mântuiască. Mântuirea noastră se datorează Domnului, Domnul Iisus ne-a câștigat-o, pentru că El s-a dus acolo la Golgota și a plătit pentru noi. Deci să fie limpede, nu putem să ne mântuim noi, ci numai Domnul Isus Hristos. Și apoi exact cuvintele, cum le spune aici arhivanditul Gheronte Tegenoiu, fieți milă de sufletul tău, pentru care Domnul Isus Hristos și-a dat viața. Nu este destul de limpede că sufletul nostru nu poate fi mântuit? Prin cele ce facem noi? Dacă Domnul Iisus a trebuit să moară și El să ne mântuiască, El să-și dea viața, ce rost mai au învățăturile pe care le auzim în dreapta și în stânga cu privire la a ne câștiga mântuirea prin ritualuri cu tare, prin faptele bune, prin una și prin cealaltă? Să se știe bine adevărata noastră învățătură ortodoxă, dreapta învățătura Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aceluia care este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat dar fără păcat, care s-a născut într-o ființa noastră omenească prin Fecioara Maria, învățătura aceasta de deci, a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ridicată la toată cinstea care îi se cuvine și de Sfinții Părinții ai Bisericii și de Învățători și de Arhimandritul Gherontie Genoiu, ne arată limpede, clar și lămurit că mântuirea noastră e lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus a venit să ne mântuiască și El ne-a mântuit prin viața sa. Încă un adevăr de foarte mare importanță și valoare pentru noi creștini ortodoxi doresc să-l aduc acum tot din citatul acesta. Spunea, deci, Marele Gherontie Ghenoiu că cine trăiește în păcate a pierdut mântuirea și se duce la iad, ascultați, în mod sigur. Nu mă întrebați pe mine de ce se practică anumite ritualuri în unele comunități ortodoxe pentru că nu este treaba mea. Tot ceea ce vă pot spune este să aveți respect pentru oricine care poartă la subțioară Biblia lui Dumnezeu, care vă citește din Biblia lui Dumnezeu de pe altar și care poartă niște haine sfințite în numele lui Dumnezeu. Să vă ferească Domnul Dumnezeu să aveți gânduri de judecată asupra unor astfel de oameni, pentru că Dumnezeu în numele căruia sunt sfințite hainele dumnealor și Dumnezeu în numele căruia vă citește din cartea lui Dumnezeu vă va trage la socoteală cu privire la îndrăzneala de a-i judeca fie chiar și în mințile dumneavoastră. Când vine vorba însă despre învățăturile care se dau sau care se practică în afara Scripturii, acolo avem din nou porunca lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Așadar, am stabilit acest raport de relații pentru ca să fie clar, în vreme ce dăm respectul cuvenit, că Biblia ne învață cu -i datorați respectul să -i dăm respectul, în timp ce dăm respectul cuvenit tuturor acelor preoți și Călării bisericești care ne vorbesc în numele Lui Dumnezeu, care ne vorbesc din cuvântul Lui Dumnezeu și care poartă haine sfințite în numele Lui Dumnezeu, în timp ce le dăm tot respectul care li se cuvine, vom împlini în viața noastră numai învățăturile care ni se dau cu un suport puternic în Sfânta Scriptură a Lui Dumnezeu, întemeiați pe porunca Lui Dumnezeu din faptele apostolilor, capitolul 5, versetul 29, de ascul. Mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Așadar, învățătura Sfintei Scripturi, așa cum ne-a răsat o Domnul Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, citind versetul 27 de la Evrei 9, deci din epistola către Evrei, capitolul 9, versetul 27, ne spune clar și lămurit că omului îi este dat să moară o singură dată, și după aceea vine ce vine? Judecata. Și iată că în lucrarea de față a Arhimandritului Gherontie Ghenoiu citim același lucru și anume, spune el aici Cine trăiește în păcate a pierdut mântuirea și se duce la iad în mod sigur Îmi place că și acest cuvânt în mod sigur Dragul meu ascultător, dragul meu creștin ortodox Dacă trăiești în păcate, ascultă să știi, dacă trăiești în păcate și mori în păcate, te duci sigur în iad. Ai pierdut mântuirea, dacă ai avut-o vreodată, și te duci sigur în iad. Asta este adevărata învățătura Scripturii, asta este adevărata învățătura a Sfinților Părinți ai Bisericii, asta este învățătura tuturor celorlalți scriitori și învățători ai Bisericii, aici și acum pe Pământ. Îți rezolvi tu situația vieții veșnice, niciodată nu ți-o poate rezolva preotul când te afli în patru scânduri pe marginea gropii când el încearcă să-i poruncească lui Dumnezeu să te ducă la locul cu verdeață. Dacă tu aici pe pământ nu ți-ai rezolvat problema mântuirii pentru că aici pe pământ are putere fiul omului să-ți ierte păcatele, așa cum scrie la Evanghelia aceea după la capitolul 2 cu versetul 10, dacă nu ți-ai rezolvat tu problema mântuirii acum aici pe pământ și ai trăit în păcate, după ce ai murit, potrivit Scripturii de la Evrei 9.27 vine judecata și dacă nu te-ai pocăit, și ești osândit la iad și ai murit nemântuit, ai să fii în iad, cum spune aici învățătura aceasta, în mod sigur. Dumnezeu să te ferească pe dumneata care mă asculți și să ferească Dumnezeu pe cât mai mulți să ajungă nemântuiți în patru scânduri. Domnul Dumnezeu să pecetruiască învățătura sa de astăzi și să ne ajute pe toți să înțelegem. Cei care nu v-ați pocăit încă acum pe pământ, aici, și în timpul acesta, când Fiul omului are putere să vă ierte păcatele, faceți lucrul acesta cât mai grabnic. Iar noi care cu voia lui Dumnezeu prin Harul Lui ne-am pocăit deja mai demult, trebuie să avem foarte multă grijă că dacă murim cu păcate asupra noastră, dacă murim în ceartă cu unii, dacă murim cu probleme nerezolvate în viață, ne așteaptă judecata lui Dumnezeu și pe noi și nu știu cum se va sfârși, la 1 Petru capitolul 4 versetul 17 ni se spune lămurit că judecata lui Dumnezeu stă să înceapă de la noi, de la casa lui Dumnezeu și cel neprihenit scapă cu greu. Nu știu ce înseamnă aceea scapă cu greu, dar trebuie să fie o judecată foarte serioasă. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc! Mulțumim frumos că ne-ai lăsat cuvântul tău cel scris. Mulțumim frumos apoi pentru toți Sfinții Părinții ai Bisericii și toți scriitorii Bisericii Ortodoxe care se străduiesc cu atâta limpezime și cu atâta claritate să ne lămurească aceste învățături ale cuvântului tău cel scris. Te rugăm să binecuvântezi astăzi ascultarea mesajului care ne stă înainte și să pecetluiești aceste învățături în sufletele noastre. Toți aceia dintre ascultători care nu s-au pocăit să facă lucrul acesta acum, în momentul în care ascultă la aceste gânduri, iar noi care ne-am pocăit să ne ajuți, Doamne, să umblăm în sfințenie și curăție, pentru ca numele Tău să fie slăvit, iar noi să avem parte de fericirea împreună cu Tine pentru veci de veci. Amin. Cine-ar putea să-ți dea iertare pentru păcatul tău cel mare? Cine-ar putea, cine-ar putea, Isus e unicul izbor.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 dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Unitatea cu Dumnezeu, dragii mei, se poate păstra numai când ești despărțit total de păcat și de Duhul Lumii. Cine este unit cu păcatul, nu mai poate fi unit cu Dumnezeu, cum spune și Sfântul Alfons de Ligori, zice el, când sufletul consimte la păcat, Zice către Dumnezeu, Doamne, depărtează-te de la mine. Ispita urmărește pe orice sfânt al lui Dumnezeu, pe orice răscumpărat al Domnului Isus, și nu există alt mijloc de scăpare din ghearele ei decât prin fugă. Ori de câte ori te oprești în fața ispitei și începi să discuți cu ea, vei fi biruit cu siguranță și mai ales când e vorba de ispita curviei. Vreau să mă adresez puțin acum, bărbaților. Știți care este una din cele mai eficiente metode de a te feri de curvie? Ori de câte ori stai de vorbă cu o persoană feminină și mai ales cu acelea care sunt și astăzi sunt foarte multe de genul acesta amatoare de aventuri de dragoste, ai grijă, dragul meu, și nu o privi în ochi, nu te uita nici la buzele ei. Unul din colegii mei de lucru era și el tot român pe vremea când încă lucram și care cunoștea această tactică bună de a te feri de păcatul curviei, o practica. În calitatea de maestru la locul acela de muncă era o femeie cu moravuri ușoare care îl căuta cu tot din adinsul. I-a făcut o seamă de probleme pe linie profesională acolo și odată a venit și a țipat la el, de ce nu te uiți în ochii mei când stai de vorbă cu mine? La care el i-a răspuns, eu pot să ascult ce-mi spui tu și dacă nu mă uit în ochii tăi, nu trebuie să mă uit în ochii tăi. Și a zice, ba nu, trebuie să te uiți în ochii mei. El a răspuns foarte hotărât, nu, eu n-am să mă uit în ochii tăi, dar am să ascult tot ce mi poruncești. Ea știa bine femeia aceasta, era profesionistă în din nefericire în materie de curvie și a știa bine puterea ochilor așa că băieți, bărbați dacă vreți să vă feriți de curvie de curs aceasta extraordinar de puternică aveți grijă, nu priviți femeile în ochi și nu vă uitați nici la buzele lor Fugiți de curvie este porunca limpede și hotărâtă pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Este foarte important să luăm aminte la faptul că Pavel nu-i spune roagă-te, Pavel nu-i spune postește, Pavel nu-i spune străduiește-te, Pavel îi spune numai atât fugi. Dacă ai fugit, atunci rugăciunea ta, postul tău și toate celelalte vor avea efectul cuvenit. Dar dacă nu fugi de poftele tinereții, ci te joci cu ele, poți să te rogi cât vrei, poți să postești, poți să pui biserici întregi să se roage pentru tine. Nimic nu are efect pentru că tu n-ai fugit, n-ai făcut partea ta. Este așa cum explicam eu copiilor mei? Am întrebat pe unul din ei, dacă pui degetul în foc, ce se întâmplă? Zice, arde! Bun, dar dacă ai să te rogi la Dumnezeu, el a spus, tot arde. Păi cum, mă, copile, dacă te rogi, dar are Dumnezeu putere? El a zis, Dumnezeu are putere, dar focul este făcut să ne facă mama cartofi prăjiți, nu să bag eu degetul în el și dacă îl bag degetul în foc, mă arde. Așa este, iubiții mei, dacă bagi degetul în foc, adică dacă nu fugi de poftele tinereții, atunci poți să te rogi cât vrei, o să te ardă focul. Dacă te paște pofta aceasta, așa, poi, nu știu câți bărbați ori fi fiind pe care nu-i paște, dacă te paște pofta aceasta a curviei, iar tu te duci la strand, te duci la mare și ai căzut în păcat, păi, cine-i de vină? Pe cine vrei să vinuiești? Harul lui Dumnezeu? Nu! N-ai făcut ce trebuia să faci! Dumnezeu n-a zis să te rogi N-a zis să postești, n-a zis să citești Biblia, ci a zis să fugi și fugind apoi, da, trebuie să te rogi, trebuie să citești Biblia, trebuie să postești și să te rogi cu frații, că atunci cu siguranță toate acestea vor avea efectul dorit. Așadar, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici, fugiți de curvie? Îi spune apostolul Pavelui Timotei, fugi de poftele tinereții? În cartea proverbe ne spune că nimeni nu poate să ia foc în sân și să nu ardă hainele după el, cine nu crede poate să facă proba aceasta dacă neapărat. Ține. Dar cred că oricine înțelege că dacă ai băgat în sân niște cărbuni aprinși, o să-ți ardă și pielea și o să-ți ardă și hainele. Același lucru este și cu păcatul. Dacă te joci cu el, să știi că te arde și cu cât mai târziu, cu atât mai rău și mai grav. Vă duceți aminte cum a scăpat Iosif din Vechiul Testament? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că era băiat frumos. Și madame Potifar tare ar fi dorit să-l aibă ca amant. Dar știți cu ce a scăpat Iosif? Ați ghicit, cu fuga. Când ea l-a apucat de haină, fiți siguri că nu s-a uitat în ochii ei, și-a lăsat haina în mâna ei și a fugit afară. Așa a scăpat cu fuga. Și încă ceva, pentru că tot am vorbit despre Iosif. Am amintit mai devreme că dacă tu te duci la strand și te duci la mare... Și ai căzut în păcat, e vina ta. Iosif, cum a putut el să scape totuși de Madame Potifar? Dacă citiți atent acolo în cuvântul lui Dumnezeu unde este descrisă ispitirea lui, o să vedeți că el intrase în casă, nu ca să vadă vreun meci la televizor, nu intrase în casă ca să citească vreo carte să se odihnească, ci intrase să-și facă lucrul lui. Și pentru că el se afla în exercițiul funcțiunii și trebuia să intre în casă că era serviciul lui, Dumnezeu l-a păzit. Dar fiți siguri că dacă el s-ar fi încrezut în puterea lui și ar fi zis chiar dacă e Madame Potifară înăuntru, nu-i nimic, am să scap eu teafăr de ea. Mă duc să citesc și eu o carte sau să văd un meci la televizor, să zicem. Fiți siguri că atunci n-ar fi scăpat. Așa că Iosif a scăpat cu fuga. Fugă e rușinoasă, dar este sănătoasă, așa după cum am văzut și în cazul lui, că în ciuda faptului că a fost aruncat în închisoare, Dumnezeu a fost cu el acolo în închisoare și așa cum a fost în toată viața, peste tot el a fost cap și nu coadă pentru că el a ascultat de Dumnezeu, a fugit de păcat. Deci Iosif a scăpat cu fuga Și nici eu și nici dumneata nu o să avem alt mijloc De a scăpa de păcatul curvii Decât să fugim cât ne țin Picioarele de toate locurile Unde suntem ispitiți Iar atunci, așa cum am spus mai devreme Când suntem confruntați Să stăm de vorbă cu o femeie Și mai ales cu una amatoare De lucruri murdare nu o privim în ochi și nu ne uităm la buzele ei Dragii mei Fugiți de curvie, fugiți! Asta-i porunca limpede și hotărâtă pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu fugi la timp, păcatul te vrăjește și nu mai poți fugi după aceea. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că prin curvie întregul trup devine spurcat ca și când, căzând cineva într-un lac de murdării, s-ar afunda de tot în acea mocirlă, adică întregul trup se mângește cu necurăție. Fugiți de curvie! Să nu încercăm să luptăm cu acest păcat, căci vom fi biruiți, ci să fugim. Acesta e singurul mijloc de scăpare. Cu oricare alt păcat putem lupta și prin credință îl vom birui dar când e vorba de curvie, trebuie să fugim, punct! Tot prin credință fugim, dar numai așa scăpăm curați și teferi. Fuga prin credință că Dumnezeu ne va scăpa, deoarece împlinim cuvântul său, fugiți. Cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său, adică trupul pierde din energia sa, energie sau putere care ar fi putut să o pune în slujba lui Dumnezeu. Deci e un păcat dublu și față de dreptatea lui Dumnezeu și față de bunăstarea trupului. Sfântul Atanasie cel Mare zice că nu numai împotriva trupului său păcătuiește creștinul care a căzut în curvie, ci și împotriva trupului lui Hristos, căci și acesta este trupul său. Numai privind la Domnul Isus și la cele pătimite de El pentru păcatul nostru, putem fugi și de curvie și de orice altă necurăție trupească sau sufletească, pentru că există și curvie sufletească. Nu spune cuvântul lui Dumnezeu la Iacov capitolul 4 cu versetul 4, suflete curvare. nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Iată deci că există și curvie sufletească. Privirea la Domnul Isus ne dă lumină și putere să fugim de orice rău și să trăim în sfințenie starea minunată pe care ne-a câștigat-o El prin jertfa sa. Dragii mei, satana ne pândește foarte mult cu păcatul de a ne rușina. Am să vă spun ceva, o rușine tot vom păți. Dacă ne depărtăm de păcat și fugim, vom fi priviți cu dispreț că nu suntem bărbați, că nu avem încredere în noi înșine și pe românește că nu suntem în stare să avem și noi o femeie. Ni se va strica reputația la școală, spre exemplu, dacă ești. O să râdă toate fetele și băieții de tine că nu ești în stare să întreții și tu relații cu o fată și că ce, nu trebuie neapărat să ajungi la lucruri urâte, ci doar așa să ai și tu relații cu o fată. Deci, într-un fel, te va învăța să nu fugi, ci să-ți vârti tu singur capul în gura lupului. Iar dacă nu faci așa ce asculti de cuvânt și ai să fugi, atunci o să râdă toți de tine, cazi în dizgrația la toți și la băieți și la fete, ai să fi arătat cu degetul prin școală și o să râdă toți de tine. Dacă pe de cealaltă parte te hotărăști totuși să nu mai fi de râsul tuturora, ci să fii și tu privit ca bărbat, neapărat urmarea firească este că ai să cazi în cursa diavolului și ai să curvești atunci o să râde de tine și dracii, o să râde de tine și oamenii și ai să plătești pentru tot restul vieții cu durere și cu amar. Fă ceea ce a făcut Iosif, chiar dacă vor râde toți de tine și chiar dacă pentru asta ai să ajungi chiar și în pușcărie cum a ajuns Iosif, nu uita, Iosif, pentru că a făcut voia lui Dumnezeu, în ciuda faptului că doamna Potifar l-a băgat în pușcărie, Dumnezeu era cu el acolo Mai bine cu Dumnezeu în pușcărie Decât fără Dumnezeu în brațele lui Madame Potifar nu e așa? Da, așa este Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici De încheierea programului c 043 și 3 Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Mulțumim Domnului Dumnezeu Pentru învățăturile minunate pe care ni le-a dat pentru descoperirile pe care ni le-a făcut și pentru ajutorul pe care l-am căpătat de la el, să fugim de păcatul curviei și să fugim de toate, dar mai ales de acesta. Bunătatea lui Dumnezeu, cea mare și minunată, să se revarse peste noi toți aceia care ne deschidem să o primim pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Fugi de orice și ce sărut, dat ne vechea fire.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 Ci de tot ce nu i se ce te astupe cel și umblin se ai din plin, și umblin se ai din plin, nu mai are și umblin se aie din plin, și umblin se aie din plin, nu mai